Eta lehenik ikililu doinien, ikililu doinien, hau da gaurko izena interneten, uh, bizia neneatzen direnek, uh, be interneten uh, demora pasatzen dutenek, haini zikusi izan dute berdin gaur egunean zehar eta baliatu ere. Uh, ikililu doinin komoreetako batasunako presidentea da Afrika egoaldean den ugarte republika bateko presidentea beraz eta kopo bateko argazki batean nahi nagusitasuna hartu du, jare sozialetan ezagun eginda gizona estatu buruak hor zirelarik argazki ofizialerako nakizueko pogeita bataren zator denak lehokaturik emaiten diren momentu hortan e, instalatzen ari zirelarik bere buruak argazki historiko bat gordetu baitu historiko kakotzen artean emaiten dut argazki historikoa rentsak ala aipatu baitu gaur eta justu ikililu doininen gibelean Israelgo Benjamin Netanyahu eta palestinako marmuda bazek elgari eskua eman baitute. Hauzen, beraz, momentu historikoa. Bazuen bost urte, bigizonek etzutela elkarri eskua eman. Bostekurik ez haien biren artean, girua ez baita, olakoa egia erran. Eta ara, kopo geita batean, elkarri eskua emaiten dutelarik, argazkilariak buru bat bazuela erdian, eta artikulua hain zinean hainitzen, hainitzen, hainitzen, momentu historiko bat funditu duela komoreetako presidente gaizoak azpimarratu dute. Boa, ez dakitzer baita aldatuko duen egia erran, irudiak andan abat baitira eta gatazka beti hor baita bainan bederan internautak berri zerez tira eneatu lako ergazkiarekin eta ikililu doinnek nahi gabean fotobombing bat egin baitu hainbat argazkitan beraz bere burua kolatu dute momentu historikoak askenean izoratuz fotobombing zer eran nahi du uh, zuen uh, be, informaziorako eta hola haste burutan ere eneatzemazizte olakoak egiten aletu zue lagunekin argazki batean Bomba bat bezala, gertzea, bikote bat, bere burua dibiez argazkitan arzen alidea. Usua emaiten elkarri, holako momentu e-romantiko batean. Eta zuek hop jauzi batez dena funditzendozue zuen burua argazkian chartuz hau da, fotobombinga. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz? Hitz eta putz. Eta bestalde Emaiusek gaur iragarki berri bat ateratudu xarean, uh, HM jantzit xaltzailearen publizitate baten modelo berdina berriz hartuz, aktoreak mesua eta hau aldatuz aldiz. Zergatik uh, HM eta Emaiusen arteko joko hori, feiraren dugu Emaiusek duela azkenean HM-i erantzun nahi izan HM enpresa ondiak joaren urtean asibaitzu mais B... il y a la Behi bat, hori dugu dugu, jantzien edo oialen birsiklatzea, uh, birsiklatzearen merkatua erganen dugu. Merkatu bat, sortu baita, azken uh, urte hauetan, jantzien bere eta oialen saltearekin, uh, ez tutustea ase HM emek hori egiten duenik, bere du, uh, ez dakit, naturaren onerako, eta inguramenaren onerako, edo eta instan lehen onerako. Horritaraziz, ase uh, emek HM jantziak uh, egit narazten, dituela gune merkeenetan edo askinean langileak albe bat esploatatzen aldituen guneetan berri keadioz Etiopiarat joanda Txinan uh, behe uh, pagatuak pagatuak ziren txinatar langileak adibide gisa jaiten eh, dut. Eta beraz uh, BHM uh, merkatu berri hortan sartu uh, zen, jakinik emaizek hori baduela urteak egiten duela bainan beste helburu batekin eta orduan uh, beherabakidu ga aur egun atela da videoclip hori berriz hartzea, joko an hartzea, ha se hemen uh, publicitatea dira be pertsona desberdinak, modeloak geienetan, ha se ongi bize direnak eta content eta beraz semoisek beste zerbait xaldun eizandu Ne jamen laisse persan dormir dormir de dehor Ofrir deropaxu Offrir un toit aux plus de 60 ans. Se battre pour vos droits ala hemen adibide bat, zuhola asten da bideoa, beraz, iruro urte baino gehiago koen zat, etxe bizitza bat proposatu, eta azkenian no, hor, beste bizi bat proposatzea eh, miserian diren pertsonentzat zat, maizzen bidez hori egiten baita, eta beraz, jantziak berreskuratzen dutik saltzeko ere prezio bizikin merkean, eta bar, eta bar, eta beraz, be, ase HM igipopen hautsa baliatu balin bat zuen bere publizita eta rentzat hemen Oxmo Pucino frantxez uh, slamlaria entzuten handa. Ordon proposatzen, hau zet bere kantu bat? Lutura ximplearekin pam, panam kantuarekin. J'ai grandi sur une île sans mer aux vagues sèches et grises Sur les hauteurs je flottais en visant les autres rives Des globules métissés circulent dans les artères bouchées du cannibale Aux oh, mille pattes métalliques roulant dans ces bouches qui À l'aube crassent les gens qui baillent et les mangent aux heures de pointe Les Titi n'ont pas le temps de leur ville, les passants viennent de loin Nous, dès qu'on veut profiter d'elle, un peu la vie se complique Courir sur la forme olympique, vous trace le regard oblique à force de pression constante, la tension va cesse, tomber par imprudence Des gens qui s'aiment sans garde se laissent tomber Je démontre un escargot à la coquille, dure à pénétrer Mais elle monstre est beau, à chaque retour, vous reconnaîtrez Panam, Panam, Panam, Panam, Panam, Panam Paname, Paname Une créature de bitume, sa voix férée te crie dessus Chuchote au marteau piqueur, les petits cœurs sont des fissures Le temps se divise par quatre dans son oesophage C'est lui la bête Mais c'est nous qui sommes en cage Sans changer de taille Il au risque De serrer sa ceinture Jusqu'à déchirer le périphérique À part sur l'avenue Tu feras pas 10 mètres Sans toucher le mur Ou sans que te bouscule Face aux fourmis Tu te sens ridicule Après tout Que serait Batman sans Gotham Quand le monstre s'assombrit Que les sourires diminuent C'est à cause des gratte ciel Que les nuages éternuent Alors l'orage ronde Et la foudre précède Pam pam, panam Panam Panam, pam Pam panam, panam, panam Même dans ces rares passages Le soleil sait se faire beau La chaleur accueillie tel un joli fardeau magistral au mois de mai, la joie devient capitale à demi-nive sur les terrasses, les fraîcheurs sont admirables Les quais sont florissants inondées de coulées vertes Chaque rencontre se change en amicales découvertes Agrippées aux ailes des bateaux mouches Dans les parcs on pique-nique en chantant Madame... Pucino, pam panamu kantorekin, eta ezan bezala beraz Ema Jusek uh, Oksmo Putsinorena uh, proposatzen du bere publizitate untan bere lana baluratzeko gishan Telebistako putz hutsa utz iratiko Hitzapitz Hitz eta putz. Laster, gure pundua eginen dugu, eh, usu egiten dugu asken egunauetan pundu bat, urgentziasko egoeraz, frantzian, zertan doa, eh, proposaben batzu hemen askenian urgentziazko egoerari begira, bizirauteko, eta ondutik Martin Kito gurekin izanen da, eta berekin, beraz, jorengira, eh, eh, eh, naski mugarat, eh, ipar eta arteko harteko mugartan eh, refusiatuak baitira, berak eganen eh, dauko hori dena edo beki esplikatzuko baina nanaktean entzulearen iritzia haste aktero bezala eta gaur gohkatorgeri itza. Agur entzule, Euskal Herriko hainbat jendek kure hauak ez eskolarizatzea helburu dugula eran duen azken aldian. Gu haurek hauren hezkuntza gure gain hartuz irakaslei delegatu gabe Eskolari alternativa bat praktikan ezartzea helburu dugula erranuen. Beren testu ingurutik ateraiak diren ezagutzak hautagai transmititzeko ahaleginak egiten ditu eskolak. Baez dugu haugen hezkuntzaren zati handi bat eskolaren esku utzi nahi. Gure ustez, ez da irakasle izendaturiko pertsonaiarik beharrezkoa. Hau da, jakintzaren herapenean espezializatua den jenderik Ez eta ikasle izendaturiko haurik ere Gure iritziz Biziki onuragarria da Ez behartzea haurak eskolaren hormen artean egotera Bai ordea, haurei Herritaren arteko jaremanetan Etengabe murgildurik egoteko parada ematea Haurrek, pertsona handiek egiten ditugun gauzak gauzatzeko nahikunde sutsua dute Ondorioz, haurei haur zaharagoek eta helduek burutzen ditugun aktibitateetan parte hartzeko aukera eman behar zaie, parte hartze hori beren ahalen arabera egokituz. Aktibitate guzi horiek ikasketetarantz sarbideak dira, eta ikasketa horiek haurrek beren iniziatibaz burutzen dituztenez, ezaizkienez inposatzen, iraunkorrak eta ongi barneratuak dira. Haur baten ikaskuntza prozesu hoberena beraz, bere inguruko baloreen, diakitateen eta praktiken berezko eskuratzea da. Eskuratze naturala, informala. Ikasketa informala, ekiteko molde kontzienterik eta espliziturik gabe egiten da. Beaketaz, imitazioz eta asimilazioz. Irakurketa, irazketa eta matematikak haugaren hurbilekoek egunerokotasunean praktikatzen badituzte Normalean, jauak molde oso naturalean ikasten ditu irakaskuntzarik behar izan gabe. Denek gure familiaren baitan gure ama hizkuntza berez jauda implizituki ikasi dugu, gure moldean eta egritmoan, metodo eta pedagogia akademikorik gabe, soilik arretatzenzunez ingurukoak imitatuz eta beharrezkoa izan zaigularik laguntza eskuratuz. Hola ere ibiltzen ikasi dugu ba arlo guzietan jola ikastena aldugu. Bertzaliarte! Mil esker gorkatorre beraz bere iritzia, este artero bezala, Entzule baten iritzia hartzen dugu goizberri eta itzeta putzen eta zoekere, bena ibaduzu edustuki iardetxi gorkatorreri edo bestelako iritzi bat ere, bota ez duda gurekin haremaretan txartzea. Zure irratiarekin komunika ezazu goiz berri eta itz eta putze mankizunetan Zure iritzia, partekatu, ikusten alizirena, kondatu, aroa, edo bideen berri eman Erantzun gailuan mezuak utziz, esemesez, ala whatsappez Zure kontaktuetan gehi gaitzazu 06 sei, zazpi zazpi sortzi, bost bat sei, bederatzi, zero Irratia elgarrikin eginezagun Hite ta ta Tinkito lastar gurekin bainan lehenik pundu bat, bera zertan da urgenziasko egoera frantzian bere bidea segitzen du tuku-tuku eta berdin gehiago ere Manuel Valzea kadira zibaitu adibidez jantzese asambla dan iru hilabeteko muga euri pasa ondotik luzatzena luketela urgenziasko egoera hau indar polizialei beraz podere guzia utziz eta horgeitaraziz, beraz, terrorismoaren parean euh, beh, gauzak baitira konpontzeko horregatik beraz urgentziazko egoera hori manten du nahi du frantses gobernuak ala dio behinzat. Ordon beh, gure laguntzeko pixka bat, artikulu interesgarriak adibiz ikusitut sarean. Tarean R 4F webgunean urgentziazko egoerari begira, Bizi auteko azkenean gida tipi bat duzie hemen, ikusi zedono hunkituaa izaitena a dela uh, adibideinez eman izan ditugu azken haste hauetan. Eta be, adibidez, miaketa bat e uh, e edo egin nahi badute zuenetxean, Soin dira zuen eskubideak uh, jakginez gau edo eguez etortzen ahal zuen etxerat, eta ez bazite hor be bil ekukoekin milatzen ahal ere zuen etxera, Etxea, dira zuen eskubideak, juridikoki zer egiten alduzue zer erantzun emaiten ahalduzue, hauzitan eh, emaiten ahalduzia dibidez olako egoera baten parean, eh, eta bar, eta bar, hor, baitu zi, galdera guzier erantzunak hemen. Eta bestalde uh, beste web gune bat, uh, kondak eta gune bat, uh, haipatu nautzien uh, naskiatzo ere jadanik aipatzenen le monden behat Tukibat sortu dutela, ikusteko e, be semiak eta egiten ziren, nun, nor norziren atxikiak etxeetan, zerrazoinekin, eta bar. Eta wiki gune bat, wikipedia gune bat, ere ideki dute, Uh, wiki puntu la kwadratur puntu neten jotzema uh, osie resanzeman uh, kondaketa hor biltzen dira azken egun hauetan uh, egin diren uh, miaketa dezberdinak uh, atxilo aldiak eta bar, eta bar hor, detaile guziekin, xe eta sun guziekin ere interesa balima duzie eta hola beguk ere piskabat zaintzen dugu egiten dutena uh, horre kilan urgenziasko egoera onekilan, aregoa senorein martin ekin duguit surdua Eta azken hastetan, askotan uh, behitz egin dugu, gure inguruetarat etogin duten Ege ez, eta Ege Fusiatuen gaialantzeko, gaur Martinkito Ipag Euskal Egearen, eta Ego arteko mugetako batean da, han egoera pilpilean baita, gatzaldean Martin. Arratxaleon, Arantxa eta Entzule guztiok. Zuk esan bezala, hemen txenago, mugan, hain zuzen ere Frantiaren aldean, edo e, Euskal Iratietan gaudenez, hobeto esateko Ipar Euskal Herriaren aldean. Hemen, inguruan, ba, ez dakitzen bat pertsona izango ditudan, e, iturri ofizialek esan dutenez, 2000 inguru dira baina nik esango nuke gehiago ere badirela. Bi mila jadanik ez da geizki, begisaen aipatu bezala errefusiaatuak e, IparG eusskalerigitik ego eusskalerigiradat. Joan nahi dute errefusatuek baian poliziak ez diete muga pasatzen uzten. Bai, halaxe e, da eta gainera esango dugu tentsio uneak ere izan direla, izan ere errefusiatuak desesperazioaren desesperazioz, Muga pasatzen alde gindu dira, eta poliziek tiroak bota dituzte hori bai, ai, airera. Ai. Eta, beraz, ba, e, esango dugu, estadila inor gehiagik ezkatu, zauriturik ezta goelako orain goz, baina momentu hontan ezin dugu ziurtatu egoerak okerrera ez egitea. Mm -hmm, giro, bero, ala ere, reten aldugu. Zer nahi dute zehazki refusiatuak, Martin? Ba, azken orduetan, ona etorri naizenetik hemengo emengo batzuekin hitz e, egin dut, eta gehienek salatu dute, telebistetan, irratietan eta gainerako eradideetan, ez tutela informazio egokia eman eta errefusiatuen aurkako iritzia zabaltzen ari direla, hori salatu dute. Uhum. Hortaz, nik uste, onena izango dela, zuzen zuzenean ean, galderak egitea eta beraien iritzia jasotzea. Baina baina, bota martin? Ba, hemen txe, nire ondoan, e, gizonezko gazte bat daukat. E, Arra txaldeon, e, zer nahi duzue mugaren beste aldera pasa? Atxaldeon zuri ere, zer gatik giren hemen? Be, beste alderat pasatu nahi dugulako, beste aldean bizitzeko balintza duinagoak direlako? Bai, baina zehazki, zer da bizitzeko balintza duinagoak izatea? Eben, nahi bauzu, gu ipar euskalihiko eskualunak girenez, ego euskalihirat joan nahi dugu, ango agropa dendetan agropa merken erosterat, edo sarnotegian ango edariz eta janariz gozatzerat, baita ere Espainiako lehen mailako futbolpartidak ikusterat. Bon, hemen txeberaz errefusiatu batek errandakoa, eta edabideetako berriak entzunez, ez genuen uste errefusiatuak, hemen goak zirenik, hotx laportarrak, basen afartarak edo xibrotarrak? Bai, e, ni ere harrituta geratu bai, naiz, iritsi naizenean, baina e, hor badaukagu zerrikasia ez da. Edabideetan kontatzen digutena, ez da beti egia izaten. Mm -hmm, txalbu oskal iratieta, amistana. Baduzu inguruan, beste norbait zurekin, hitz egiteko presberdin edabideetan haipatzen dute refusiatuek motivazio politikoa dutela ere, mugaren bestadera joiteko. Ba, bai, hemen balaukat e, neskagazte bat, eta nahi baduzu, berari egingo diot e, galdera hori. Ba, bai, Martin, bota. Gaito, eh, egia alda mugaz beste aldera joateko arrazoi nagusia politikoa dela? Bai, biztanda. Guk ego euskalegia joan nahi dugu eta bertan bizin nahi dugu eskubide politiko guztiak ukateko. Guk ere eusko alderdi jeltzaleren alde bozkatzun nahi dugu. Botar alpeneu be, han esaten nebezala. Izan ere hemen, ipar euskalegian bada, ez da gauza bera. Eta gainera lehen bailean joan nahi dugu, hemendik dik gutxira Espainiako hautezkundak direlako, eta hautezkunde horietan parte hartu nahi dugu. Ebe ara, gure beste motivazio bat. Mil esker Martin, errealitate gordinaren haintzinean gaur ere begiak ireki dizki zu lako. E, izanen dugu elkarren berri ere berantago, eta... Arkatu Arantxa ez dizuton duen zuten, hemen e, astora mendugu handi xamarra dago. Zerakit, entzuleak euren etxeetatik entzungo duten, zera zarata hori. Be, bai, zer hemendik hemen dik, egazkin maten soinua dela, erango nuke, hori da? Bai, bai, ala da, egazkin txiki bat, mm. egazkin txipi bat dabil, gure buruen gainetik, eta ara, ara, ara, paperak botatzen ari da... Aztakit, e, gia esateko hemen e, paperetan zer dagoen, ea, ea paperen bat e, eskuratzen dudan? Bai, hortxe ari dugu Martin, edazkinetik egin botatako paperen bila orduan atxaman duzu zer bai? Bai, bai, arantxa, arantxa! Bai? Entzuten den dudazu, entzuten den dudazu? Bai, bai, bai, bai, bai. entzuten dut, bai? Bai, eskuratu dut papera, e, testu labur bat da eta signadurarik gabe dator? Bai, bai bota, irakortzen alduzu? Bai, bai, benta, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ez zaituztegu maite, ez zaituztegu nahi. Gero, e, beharago, e, testuan e, audio. Ezin zaituztegu jasan, motibo asko ditugu zuek ona ezetortzeko. Pentsatzen dut izango dela, ego euskal herriera ezetortzeko. Ados. Bereziki gorrotagarria iruditzen zaigu kantuan hasten zaretenean. Mm. Gai zarete, ordu luzez, euskal kantu tradizionalak e, abesteko. Hori dio lehen partean, eta begira, e, aurrera gobeida, hause dio. Hortxe aritzen zarete joetake abesten lau, bost, sei edo zazpi orduz. Bisa egiteko ere geratu gabe. Horaintxe urepeleko hartzaina, horaintxe gu euskaldunak gara. Eta gu, eta gu, aladio e, testuak, mm -hmm. gu gara benetako euskaldunak. Eta gu lotxagarri usten gaituzue. Guk pintio pintio baino ez dakigulako. Bukaeran, e, beko partean, paperaren testuaren e, beko aldean, Hau dio letra handi-handiz. Utikan errefusiatuak gora Euskal Herri Espainiarra. Arantza hitzik gabe geratu naiz eta egit jasateko ez dakitzerezan. Ebe hitz bortitz hauekin gelituko gira, agurtuko zaitut Martin. Bestali arte beraz? Bai, agur. Ikusten, nena, zelkar ezin ikusiak ez tira bakarrik atzerian gertatzen. Eta laster Joluxe uh, hizpururi hitza iritzi tartean eta bestalde ega aipatuko dugu Euskal uh, euskara gaitasun agiri hau uh, banatu baitute joen aste bukaeran Euskararen erakunde publikblioak abordaaleko tappahauiko Unibertsitataren partaidetzarekin eta uh, be lealdikotz biggen maila bat ere aurkeztua izan baita seitasun guziak bilduko ditugu intza agietarekin hori xeaka laurde gutitan, bostak eterdi momentu zeuskal irretetan berriak zurekin eta gaina. Oso irati ardigasna espeletako bipera eta iruleiko anuaren ondotik laster kintua xerriaren sohmarka. Inao komiteak bete beharen kaiierak baldintza guziak betetzen dituela errandu eta ondoko hilabeteetan lortu behar luke kintuako xerriak AOP sohmarka hamala urte horren ardiesteko urratxetan ari direla. Kononfederagazion pe izan sindikatak etx sustengatzeko beste politika mota bat galde egiten du etxaldetxipieek enplegu ingurumen edo berastasun mailan egiten dutenaren araberan ezagutuak izan diten galde egiten du bereziki sos banatzeko moldeek sortzen duten desoreka xusentzeko. Ost herri gelditzen dira oraino, beren ikus moldea eman ez dutenak, iparaldeko erri elkargo bakaraz, bestenaz gehiengoa alde joan da. Aurtengo ega eta be bat ageriak banatu ditu Euskararen erakunde publikoak bordeleko eta paueko universitatearekin partaidetzaan. Lehen aldikotz, bigarren mail bat ere aurkestua izan da, be bat deitua, eta kasik berroita amarpresuna aurkestu dira hor, onduko urtetan mail gehiago eskaintzea ere ikusten dutela jakin arazi dute paue eta bordeleko universitatek. Pilotan ezkerparetako binazkako xapelketa estu jokatuko xala lekuindar pilotariak. Mikel Urrutiko etxea lauterdiko xapelduna gibelean hariko da, ola izola bigarren arekin, bengo etxea eta untoria jasko xapeldunek elgarrekin jokatuko dute, lehen partida ostiralian izanen da eta xapelketako finala apilaren hamarian. Utsumandokan uh, Charles biddegeen hitze zitzekin osagarri hitza zaiko zaiko. Pitxia etsematen nuen txibodutarrek du zienen hitza osaatu. Jor oh, enttzia du. Hori dakatxeman dut az geean zerden dian dute. Animale unek duen ialdia, Eritasun bezala konsidiatzen dela, eta horien, tak. Koldo Zoazok aldiz, euskalkien kien dela eta euskal tribuak eta Eliza enekarpenik izan den edo ez. Iskuntzak berak ere ezdik dik arrazoirik ematen pentsatzeko garaibateko tribuak eta garaibateko Eliza eta dialektoak bat dato zela. Josu Martinezek aldiz, Euskal militanten ihesaldiak dela eta Kabra autonomoana zaurituik izanik ospitali alaisun behar eta beti jaleike buia ihes egiteko. Tena prestaturik egunaren gelditu ginen. baina egintzetera pasatzera ginduazenean, etako komando bat iritsi guardia zibilien patrolari tiroka hasi zen. Utsu mandoka iratietan, aste hartez zazpitan, aztizkenez lauetan.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 Segi esazu Durangokoa zoka zeure irratian goza ezazu Durangoko 50. azokaz euskal irratietan Itzetaput Itzetaput Itzeta Itzetaput Itzetaput Itzetaput Itzeta Itzeta Itzetaput itzeta, Eta segitzen dugu hitz, eta putzan ulertu duzien bezala, eta pretxarekin hasten gira hemen berria puntu eusen gai nagusi euskal presoak eta durangon hartu, hartu argazki batekin gaixo diren presoak aska ditzatela eskatzeko, manifestazioa izango da durangon gaur sortzi abenduaren sortziarekin, beraz xarek deituri euskal preso guzien egoera gogorra dela bainan bereziki gaixo edo Eri diren presoan egoera, muturrekoa dela nabar bendudo azpimarratu dute, haien bizia arriskuan dago, hameka preso gaixo direla egoera lagrian azpimarratu dute, beraz, durrangoko azokaren egunetan eginen dute, mandi fauri eh, durrangoko karriketan. Beste gainagusia berrian Iruñeko errikoetxeak ausitara uh, joko du artikulu batean hasiron beraz auzapesa etako kiretzat jo dutelako Eduardo Hinda Iruñeko kazetariak ok diario atari digitalean idatzitako artikulu baten arira salatuko dute, joan enlarumatean argitaratu zuten artikulua eta um, espaniolez idatzik baina euskaraz irakortzeko uh, hau idatziazen ez da ferrikakoa aipatzea asiron eta kidea iruneko alkatea dela eta beraz, zauzap edo erikoetxeko zerbitzu juridikoek ontzat dio dutea uzitarat diotzea pentsatuz behi adilazpen askatasunaren eskubidea ditu egin zela artikulu honek ilan. Argian bestalde hiru gaztea agertzen dira iru gaztek uko egin diotelako hau zitegirat joateari eta epaiket, epaiketa, beraz atzeratu da bi urte eta erdiko presonegizigora eskatudu uh, prokuradoreak bakoitzaren zat 2008an azortzi autobidearen trafikoa mosteagatik lege injustu eta noin argitutako epaiketa politikoa dela argudiatuta ez dute parte hartuko, beraz, hau Ucian. Bestalde, uh, Eskozia haipagai argian, Eskoziaren independentsia xailean, Kat Boid haipagai, Radical Independence kampainako bozera mailea da bera, Eta berekin egin elkarrizketa, gitaratu dute, independenziak klasea ferada eta generoa klasearen erdigunean da. Esko, Eskozia independentean nahi du, eh, Kat Boidek, dena aldatzeko, feminismoa, sozialismoa eta anti-imperialismoa antiimperialismoa. Oinari, liburu batean bildu ditu independentziaren aldeko argudio feministak eta iragan urrian, alternatiben egian izan zen, ma inguru eh, Aztatxu batean uh, parte hartu ondotik beraz egin dute elkarizketa haue uh, argian irakurgai. Jokin zaldun bide esen ekoizlea ere agertzen da argian, Ipar Euskal Herriko itzaren bideobat ikosten alduzie argian loturik, elaborantza biologikoan egun badira kontraeranak agroekologian bidetik edo bide, agroekologiaren bidetik ari direne txaldeak biltzenetu ekolektiboak tokian tokikoa izanez ekologia eta jendea zaindu nahi dituenak argian beraz bideoa edo bistat Iparuskalegiko itzan, eta argi indarra eta kopo geitabat ere gainagusietan argian, e, kopo geitabat klimaren zero urtea galderazko ikurra hainbat dosier beraz gai orta zemen, eta bestalde argi indarra bost milioi euroko isuna iberdrola enpresaren zat, edo elektrizitatearen tarifa amagus e, igotzeagatik milioika etxe bizitzetako argi tarifa eun ko hamar baino gehiago handitzeko haago egite leporatu diote bertgola enpresari eta beraz hogeita bat kaots bost millioi euroko irabaziak eskuratu omen zituen konpaina Bizkaita jak hemendatze horri eskerjan. Arlo ekonomikoko gambarak hiri elkargo bakararen alde, prentsa horrekoa egin dute eta beraz hemen kaseta puntu eusen aipagai, merkataritzata industria gambara, ofizialen gambara eta laborantxa gamberak prefetak egin duen hiri elkargo bakararen aldeko. Eta gara plazaratu dute, kaseta.ru zen, haipagai eta beste, beste gaitan liburu bat, askatasun ametsak, memoriaren kutsa, askatasunik gabe bizidirenek ere, amets egin dute, edo egiten dute, liburua ha hemen haipagai kasetan, eta kondena gogorrak eskatu ditu prokuradureak, etako sei militanten kontra hemen ere uh, kasetan eta bestalde media bazken ere uh, bergaiak nagusi baita Atabal eta EHZaren azteko elkar lana egalaldia deitzen den gertaldiarentzat zat uh, bildu baitira lehen konzertua abenduaren amabian eh, mezala, borda bordaxuria xotoan izpuran egin darra ipatzen ginoen EDF edo ORDF haipagai ere zu duesten linki deitzen den uh, kontatzaile kont berria zuen kontsungoa kontatzen duen uh, be, obiektu berri hori haipagai eta iduriz arazo zonbaitzu badira hemen eta galderazko ikuga gure faktura apalaraziko ote du ez da ejana irritziaren tarte orain Jose Luis Aizporu zuri Ez dute ezagutzen, beste arrasumetan beren hizkuntzaren eguna ospatzen dutenik. Ez da frantsesaren eguna antolatzen, ez espainolaren eguna edo ingilesarena. Ez dute ospatzen egun guziz baita frantsesaren, espainolaren edo ingilesaren eguna beren herri aldetan. Usaian egun hauek zerbait eskaz denean antolatzen dira emazten eguna oraintik berdintasunik ez dagoela da aurretarazteko iesa edo xidaren azioteko eguna lanean jarraitu behar dela ernerazteko, heritasun kardiobazculararren eguna erretzari utzi behar diogu eta abar luze bat. Zerrenda horretan sartu dugu nazioarteko euskararen eguna, abendoren hiruan. Oraindik bizirik gaudela orotarazteko eguna dugu, bizirik eta euskeraz. Gure aurrei euskiraz irakasten dieten eskoretara eramaiten ditugulako? Euskeraz antzerki ikustera abian girelako, Euskeraz galdetzen diogulako okiniari, Euskeraz ikusten dugulako telebista Funtzean, Euskeraz bizi nahi dugulako, Gainonzeko errazemutakoek, Frantsezes, Españoles, edo Ingileses bizi duten gisa berean. Baina guk nahi egiten ditugu autu horiek, Pentsatuta. Guguetatuta, ea hostalerrak jakinen duen Euskeraz, Galdegi nahitzin, edo medikuareki nola mintzatuko den aurra, elkal uller daitazen, Ede oztopata euskaldun bat nola atxeman berarekin euskeraz nazair solastatzeko. Hau kontua baita euskerarena ere. <totipen> Jose Luis Aizpuru Miresker ostegunean, beraz Euskararen nazioarteko eguna eta laster ega justu kia dugu Euskararen gaitasun agiria baina anartean musika eta Euskal musika ekizaren lehen singlea entzungai baita jurgiekiza Uiliz taldeko kantariak urtarilean argitaratuko du bere bakarkako lehen diskoa eta beraz haintzin kantariak dubat ementxi. Boneshti irsangaitese Sintzo irsangaitese Edo sein gentiment. Jatzen du, sem bajt ise. Eta hemen bere proiektu berria jurgi ekizarena eta disko berria urtahilean, terako baldin bada hemen distortxoen munduan aur kantua gaur edatzen dena eta segitzen dugu uskalirratietan gure gomitatarterekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin uskalirratietan. Eta erran bezala, 2008-ko EGA eta B Agiriak banatu ditu Euskararen erakunde publikoak, Bordaleko eta Paueko Unibertsitatearen partaide tzarekin, eta lehen aldikotz, bigarren mailabat ere orkestua izan da, BEBAT deitzen dutena eta BERO eta pertsona orkestu dira maila hortan, azterketa egiteko intzaharri eta zu Orain arte Horain arte, maila zuten EGA lortzen zuten ikasleek. EEP kartu duenetik EGA azterketaren ardura, hau da 2000 eta bederatzitik, bosteunte berrogeita lau ikaslek lortu du EGA, eta aurten beste berrogei pertsonak lortu du B-bat agiria. Honela, bi azterketa maila dira aukeran, B-bat apalago dena, eta Z-bat, esparru gehiagotan komunikatzeko parada eskaintzen duena. Diplomen banak eta eginda baionako unibertsitatean eta preseski paradaz baliatu gira ikasle batzuei galdetzeko E-azterketa zaila atxeman duten. Baz, ah, urte hoxoan euh, landu dugu, beraz, prestatuaginan, prezatzeko. E, Unkezu tain zaila atseman, bon, piskat, prezatatuaginan, a laire askiongi, e, urte dam zerg. Lombatzuk iker eskiago ukaiteko balio dion, erustez. Redan, erakusten duz zinez Euskarako maila hona duzula, eta... Ba, eta maitendu upea Euskara beste hizkuntza mailean. Etxepare lizeokoak ziren ikasle gehienak bainan ez denak. Eian de adibidez, Azparneko San Josepe lizeoko ikaslea da. Nola egin duen azterketa prestatzeko galde gindiugu? Jurenek, emandozkit lagundu emandoskite emandozkit egiten egitintztuzen ariketak eta gero eskolako irakasleak ere emandozkit eh, egako azterketa batzuk entrenatzeko lagundu izenea izan ere. Udako bakantzutan eta gero hora irehilean pasto dut. Gero orako berba erabilgari izan Azken urte hauetan, pruden su da ega azterketa zarduratzen denetarik bat. Ega diplomak zer maila erakusten duen, galde gindio gu. Ba, maila horrek eh, pixka bat parekatzen ditu Europako zera hizkuntza guziak. Errena hi baita ta, egin aden izkuntzaaren deskribapena, ez da sartzen, eh, deskribapen gramatikalera, bidea dola. Dira, ikasleak, mintzatzen eta idazten da ikasteko, zer jakin behar du, gaitasun izan behar ditu. Eta horren e, laguntza handia da, biziki zehazki deskribatuak direla gaitasun bat, adibidez beste batekin mintzatzea izan daiteke zu mintzatzea bakarrik, beraz e, monologo bat edo bakarrizketa bat, baina izan daiteke ere ez da baida batean, erranei du, asko ere improvisazio gehiago eskatzen du, eta beraz, erranen du, maila batean, hori adibidez zailegia dela astapenean, Baina bestean, normalean, hori egiten jakin behar du. Beraz, da, ez nahiz gehiago sartuko setasuneta, baina da, bizikit deskribapen zehatza, balio diona ikasleari berari ere, jakiteko hau lortu dut, baina ontara joateko hau beharko nuke lortu, beraz, trebatu behar dut, kirolaria bezala. helburuak markatzen ditu berak ere. Eta irakasleak eta berak, biak helburu berak dituzte e, markatuak, Eta horre laguntzen du ere bian arteko nola erran. Trukada hori edo informazioak, elkarri pasatzeko eta bereziki hobeki oh ulertzeko. Ta erakasle batek, bat, ikasle bati erraiten badio zerbait biziki abstraktoa bere ikasprozesuari buruz. Azkenean ikaslea joaten da erra, ez du fitxik ulertu. Eda, irakaslearen buruan argi da, baina berearen ez hemen nahi da hori ere pixka bat argi pixka bateman bere ikasprozesuan. Erraiten diolarik eta ebaluazio batean, ba, ez da agertuko, etzira ongi mintzatu, ez? Hau, ongi lortu duzu, ontan ongi lortu duzu. Ez da nahiko poliki sartu zara, baina gero iztegia faltazitza izun, ez da giz. Horso zehatzai zanen da, eta berak ere badaki hobetzeko zer egin behar duen, eta ez alako ez duzu ongi egin horrekin ez daki ezer. Ara. Momentuz beraz, bi maila badira, aipatzen zuten, behar bada gerora begira maila gehiago ere sortzearena. Bai, eh, aipatzen dute, eh, eskaera izango litzateke, gero antolak eta mailean ez dakit, ikusi beharko da, eh, hori ez da gure esku. Galdi e, egiten du jendean itz, eh, hori egiteko, eh, gu ibiltzen gara eh, amaos bat, eh, hortan, eh, jadenik hau egiteko eh, lan, lana da. Baina, bo zergatik ez, egin behar baldima da, eta zinez, eh, erabirper sozial bat baldima du, ez da erori behar ere... Eh, ez egiaztetzea e e e e e e giriak, eman eta eman eta eman, da behar du izan ian galdea baden, B batekoena bazen, lehen errandutan bezala, ze bat gehiek izan eskatzea, administrazioetan harrera batean, eta momentuan hasi dira be batekin. Ho, espero dut horiek, mintzatuzta erabiliz, behar bada egun batean, sendituko dutela beharra ere ze bat lortzeko, baina bo, azteko behartzen, baina egia da lasai egoteko behar da, ze bat maila bat, idazteko, gauzak ulertzeko, telefonoan mintzatzeko, eh, informazioak ez dakizkizularik, eldu zaizkizu eta behar dugu diatu hori. Ara? E, gerota gehiago eskatzen da E-gai izatea edo, edo B bat zertifikazioa? Nero ustez gazte mailan lan bati buruz gehiago eskatuko zaie ze bat. Eh? Erre nahi dut bai instituzioetan, bai elkarte batean, bai eh, Hizkuntza horren beharra edo izan daiteke lantegi handi batean ere, ez da kit idazkar harremanak nahi dituztelako euskera txikia adibidez. Horbe bat gutxi egi da, eh. Orduan, nire ustez heldu zaigun jende gazte hori gehiago ze batera heldu da. Edo bestenaz izan daitezke gazteak, baina eh batean non ez duten euskaraz egiten baina e, nahi duten norbait Euskaldunak diren aurrekin, elebiduna edo elebidun txipia da, hau eta nahi dituzte bizpairu pertsona, pixka bat, edo bat ongidakiena, eta besteak bagutien ezarrera, agurasoekin lauitz egiteko, eta hola. Baina, bon, egia da, gero, nahi duzularik kondatu aurra erizela, eta ez dakiz zer. Ikasten da, eh? Baina oso beren urbileko gaiak izan behar dira, beste naz, gero, galduko lirateke errexako, eh? Gukatzeko behar bat, eh, errandaiteke zertifikazionek Euskar-Erinunbait eh, toki bat edo ofizialtasun bat ematen diola. Ez dakit ofizialtasuna den, baina gisa batean bai ulertzen badugu ofizialtasuna erranez badugu zerbait tresna bat eta lanerako edo beste zerbaitetarako edo, adibidez, sekatzen badute irakasle bat ba ekak sekatzen irakasle bat, ze bat baldi maduia danik ba, beharko du erra metodoak, didaktika eta ikasi egutien ez badute berme bat gutienez hizkuntza aldetik ez direla trompatuko. Eh? Hortan bai, ematen du serioztasun bat ala ere, beste hizkuntzetan bezala, herren eh? nahi dut. Ba? Mailak eskatzen dira, iakiteko, egin ja, negindezak ez zunela, ala ez lan hori. Gero ofizialtasuna, gure ez, ez beste zerbait da. Eh? Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin, uskal irratietan. Itzumandoka! Utsumandokan uh, Charles Bidegen hitze Sitzekin o Shagari hitza zaiko saiku. Bicier txematen duen, Sibodutarek duzien hitza o Shatu. Hor kenzi adek! Horrida! Ha txemanduta zkenian, serden, diberian, petsatzen dute animale unek duen iausi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 tribuak eta garai bateko eliza eta dialektoak bat datozela. Josu Martinez de Aldiz, uuskal militanteri heshalldiak dila eta gabra autonomoana zaurituik izanik ospitalia lasun behar eta beti jaleike buia ihes egiteko. Tena prestaturik egunaren bea gelditu ginen, baina egitzetara pasatzera gidoazenean etako komando bat iritsi guardia zibile patrolari tiroka hasi zen. Itrimando ka iratietan aste hartes zpitan hastizkenez lauetan.. Eta musika pixka bat berrik aintzin Mike Laboa gogoan duela zazpi urte zuzenzen du baitzen aoaren yeah. lehenean. ikate biak ebaki beharrezkoak bat bizitzeko besteago goaren nazkatzeko adizua ma abadak zortze berean zuri gorputzez, ez lotzen induen zilborestea senda nola eten zuen Lehenengo eten beharra izan zen Bizitzaren bizitzeko lehen legea Haurtzaroan titia eman zenidan Mutilzaroan eskoletara bihali Bizitzarako armak hartzearen dena ezker ertzen dizut duen balore guzian nikaldutan neurrian bainan gaztaroan amatxo maite hoar zaite benetan maiten nauzun ama izan nahi baduzu eta nik zu maitatzea Naizena nik izatea naidutan aizatera Butzi behar nauzula Hau baita bide bakarra Biokalkar sanoki maitatzeko Biokalkar osokieta betikoz maitatzeko Zuxuren hortasunaz nik nereaz Zuxuren hortasunaz nik nereaz Ama nde zagu nehen gorkuntzaren abezala orain inogoaren zirilborestea hamgomoaren zilborestea Lararan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 Mikel Laboa, zazpi urte, beraz, abenduaren lehenean zenduzen, uh, orain dela zazpi urte, omenaldi dezberdinak, musikaz edo mesuz, itz ez ere osatuak ikusi alizan, era, egunean zeharcharean, eta tartan, beraz, uh, kantu honekin, omenaldi, chumea, eskaini nahiz, handoa, dibez, gazte, zulok, hainbat edabide, edo anonimok ere egin duten bezala. Eta horrekin agurtzen zaituztetnik bihar hitz eta putzen itzordua, badakizue, bostak eta seiak artean da, usaian bezala, eta marko gurekin izaren da, bere bidaiatik itzulia, espero dizagun, han artean seiak euskal iratetan.